Mala raz jedna chudobná mať troch synov a jedno utešené dievča, ktoré sa jej práve narodilo. Chlapci, ako obyčajne chlapci, boli samopašní a všeteční. Ale to by bolo ešte ušlo, keby len neboli bývali neposlušní, maškrtní a bestitní. Už si pri hniezde? Už? Koľko ich je? Tri? Také holigance a siči ako hady. Pozhadzuj ich. Zabijú sa. A čo? Najprv sa s nimi pohráme. Znez ich. Dobre. Povkladám si ich za košelu. Daj pozor! Starý Havran sa vracia. Vráť mi, deti. Vráť. Vráť. Vráť, vráť. Vieš čo, Havran? Príď si k nám na dvor. Zahynu, zahynu. Odlom konára zažeň ho, nech toľko neškrieka. Mm. Odleď, Havran, lebo ťa zabijem. Krutý, krutý, krutý. krutý. Takéto nezbedy chlapci každý deň stvárali. A tak sa nešťastná mať úfala, že aspoň v cérke nájde potešenie. Práve ju bola povila do bieleho vankúšika, že ju so starkou ponesú na krst, aby mala meno, keď jej synovia s krikom domov pribehli. Lala, mamo! Stárka, Vybrali sme havrančatá! A ich starý tak skriekal. Máte vy srdce! Ukrutníci. Oh, zlých synov si vychovala moja. Nedávno som ich pristihla, ako trápia Zajačika Beláčika. Skoro ho na smrť umorili. Večušal A my sme si mysleli, že sa mu to páči. <laughs> Zajačik nevie hovoriť. Len trpí, ký mu srdiečko nepukne. Som na nich prislabá. Čak počkajte, keď sa vám otec zožatvý vráti. Aj starká. Opäť nám už treba s malou výjsť. A vy, chlapci, nezabudnite priložiť na oheň. Nech sa polievka varí, kým sa vrátime. Ale neoprobujte z nej mesový vláčiť. Čo by som potom k motrovcom ponúkla? Však tomu mesu je jedno, kto ho zje. Počujete ho, starká? Ak sa toho mesa, čo len dotknete, ešte nikdy to mať deťom neurobila, čo ja vám urobím. Nebojíme, my sa nebojíme! A čo tam po nej? Berme praky a poďme na dvor triafa do Havrančian. Bele, poďme, áno, ideme! Pojde. Pojde. Klapci! Susedami mi žalovala, že ste jej krčak rozbili. No ale my... my... My? My nie. Ani sme sa z kuchyne nepohli. No áno. sme prikladali, aby sa mesko domeka uvárilo. Mhm. A, a veru sa aj. No. Tak ste ho predsa len z hrnca povyvlačovali. A ja som vás tak prosila. Ale my sme nič nepočuli, pravda, bratia? Tak je, tak ano. je. Ani to, ako som sa vám zahrozila. Nie? Nie. Asi preto, že, že Havránčata škriekali. Kha! Kha! Kha! Kha! Ešte sa mi aj do očí smijete. Nepodarené deti. Bodaj by ste sa zhavranili. Nech ma už nikdy netrápite. Len lette. Lette. A lietajte po svete, kým vás vaša najbližšia rodina nevyslobodí. Stvoremešte. Čo si to ty svojich vlastných synov na čiernych hlavranov zakriala. Nie, nie. Čo som to len urobila? Čo som to len urobila? Nešťastná matka v náramnom hneve ani nezbadala, že vo chvíli, keď tú kriadbu vyriekla, Preletel popred okná havran so zlatou korunkou na hlave a jej zhavranelí synovia sa pustili za ním. Keď ju hnev prešiel, zachvátil ju nesmierny žiaľ. Plakala, dobre si oči nevyplakala a odvtedy každý deň. Prešli roky a o synoch nebolo ani chýru, ani slýchu. Medzi tým dievčatko vyrástlo na krásnu, utešenú dievčinu. Bielá ako húzka, červená ako ružička a na hlave zlatý pramienok vlasov. V kráse i v pracovitosti jej páru nebolo. Ale z očí jej smútok neschádzal, lebo nejakých súrodencov nemala. Mamička moja, keď som dnes ráno zo starej truhlice háby vyberala, aby sa na slniečku prevetrali. Našla som v nej tri chlapčenské košielky. Ale som ti prikázala, dcerka moja, aby si mi do tej starej truhlice nenazerala. Tak... Je to predsa len pravda. Čo má byť pravda, cerenka, Že som mala bratov aby ste mi ich zatajili. Kto ti to povedal? Ľudia mi za vše, čo si nadhodia. A teraz toto tu ma utvrdilo, že azda majú pravdu. Aj starké nedávno vyklzlo, že sa tvárou na bratov ponášam, ale srdcom vraj nie. Povedzte, že mi, mamka, moja čistú pravdu. Kde sa podeli? Kde sú? Moža, čo ti už budem tajiť? Naozaj si mala troch bratov, ale šli svetom. Ste ich ve neve zakliali. Nespomínaj, rady som si s nimi nevedela. Už som ich na havranou zakliala, aby dovtedy svetom lietali, kým ich najbližšia rodina nevyslobodí. Avšak najbližšia rodina som im ja. Mne ich prichodí vyslobodiť. Ešte to, aby som i teba stratila. Kto ho vie, kde ti lietajú? Mamička moja sladká, nech už kdekoľvek sú. Ja ich nájdem a vyslobodím. Nemôžem ich v nešťastí nechať. I nedala sa odhovoriť a naostatok i matka horko ťažko privolila a vypravila ju na cestu. Šla ona horami, dolami, pustými roľami, až na veľa prišla k mesiačikovej chalúbke. Vojde dnu a pri ohnisku nájde mesiačikovú mať, ako synovi večeru chystá. Pamodaj šťastia, pani matka. Pamodaj, tebe, dievčička. A kde sa tu berieš? Ve tu ani vtáčika, letáčika nie, nieže by človečika... Prišla som sa vás opýtať, či by ste mi niečo nevedeli povedať o troch avranoch, mojich zakriatých bratoch. Ach, nie, o tých ti moja povedať neviem. Ale čo nevidieť, môj syn príde domov, tak sa ho opýtam. Nepovedám, že už ide, ale ty sa volia kde zachýl, lebo zle by sa ti mohlo povodiť, ak je dáky namrzeným. Aha, sem sa skryl, pod korytom. Oh. Dobré ráno, mamička. Aj tebe, syniček. Iste si unavený, hneď ah. ti dám najesť. Aj postielku máš už odpravenú. Ah. <laughs> Mama, ale tu človečinu cítim. Ah. Ak, kdeže by sa ti tu ľudský tvor vzal? Na môj veru cítim. Ukážte mi ho. Veď ho neziem. Aj by taký krásy škoda bolo. Dievčička, nože sa ukáš. Dobré ráno, mesiačik. Dobré ráno, utešené dievča. Čože ťa sem máš na kraji sveta priviedlo? Hľadám... Troch havranov. Troch mojich zakliatých bratov. Sved máš stále pod sebou. Na vysoké hory svietiš. Do dolín pozeráš. Povec, nevidel si ich. Ah, nepoteším ťa, dievčina. Ja svet len postriebrujem, ale tmu nepresvietím. To skôr slnko ti povie, čo sa na jasný svet díva. Pôjdem za ním. Len mi povedz, kde nájdem jeho chalúbku. Chod len hore dolinou popri potoku a pri jeho pramení, čo vyviera spod Vysoké hory, uvidíš jeho chalúbku. Tak sa aj dobre, mesiačik. I vy, pani matka! Šťastnú cestu! A neboj sa! Keď ťa nvocka zastihne, ja ti na chodníček posvietim. Ide ona dlhotou dolinou, až prišla k slniečkovej chalúbke. Vo chvíli, keď si deň s nôckou ruky podávali, prišlo domov ukonané slniečko. A tak ako mesiačik, i slniečko sa k nej milo správalo, ale o zakliatých bratoch ani ono nechyrovalo. Za vetríkom, ktorý všetky kúty sveta prefúka, ho poslalo. A tak... Len čo si v srniečkovej chalúbke trocha odpočinula, pustila sa hore s trmým svahom na končiar hory, na ktorom ako lastovičie hniezdo bola prilepená vetríková chalúbka. Nazrie okienkom a vidí, ako vetríková maď ukladá syna do postielky. Ukonal si sa, synče. Môžte ešte trocha v hodvávnej ve vojízkam, aby si rýchlo zaspal. To to zdriemot preberá. To sa ti hádam, len prisnilo, sínřek. Počujete? Chodte a povedzte mu, nech sa prace, lebo ho dolu ako omrvinku sfúknem. Vám šťastia, pani matka. Dobre som prišla do vetríkovej chalupky. Dobre, i vás. Môj symbol práve zadriemal a ty si mu sen predrala. Radšej sa vráť, lebo zle obídeš. Nech sa už čokoľvek bude diať. Prv neodídem, kým sa nedozviem o svojich nešťastných bratoch. Ako vidím, odohnať sa nedáš. Zľutuj sa, vetrík. Nevedel som, že také krásne stvorenie klope na moju chalúbku. Čo ťa do môjho večerného kráľovstva priviedlo? Prišla som sa ťa upýtať, či si niekde nechyroval o troch Havranoch, mojich zakliatých bratoch. O troch Havranoch? Ba videl som ich. Bývajú na sklenom zámku v sídle kráľa Havrano. Ráno odlietajú, a večer sa vracajú a na pekných mládencov sa premieňajú. A teraz mi daj pokoj. Musím si odpočinúť, aby som vládal biele baránky do košiara pozáňac. Lebo kým spím, vždy sa mi po šírom nebi rozbehajú. Ďakujem ti, vetríček, za dobrý chýr. A ja pôjdem, pani matka. Kdeže pôjdeš, moja milá? Veď sotva stojíš na nohách. Sklený zámok. Sídlo kráľa Habranovi a žen za tými tromi horami a tromi dolinami. Ráno ti upečím kuriatko na cestu. Ale kostičky, neodhádzuj. Lebo keď prídeš pod ten sklený zámok, Urobíš si z nich rebrík, aby si sa mohla dostať dnu. Ach, aký krásny zámok. Pred s schodov k nemu niet. A načo aj, keď tu nechodí, ale lietajú. A bralo, na ktorom stojí... Hladké ako číre sklo. Ádamo, probujem z tých košťalikov rebrik poskladať. Kostička gu kostičke. A už je schodík. Kostička gu kostičke. A už je druhý. Kostička gu kostičke. A necom v pri bráne. Kam kráčaš, krásna? Kam kráčaš? Ty si nebodaj Havran kráľ? Kráľ. A ty si sestra troch zakliatých bratov. Ako si ma poznal Havran kráľ? Vetrík rozprával. Kde sú moji bratia? Hora mi brázdia, Havranie na stráži. Prišla som ich z kliatby vyslobodiť. Veľké previnenie. Veľký trest. A ty si prislavá vykúpiť ihrie. Všetko podstúpim. Len nech ich kliatby zbavím. Veľké trápenie ťa čaká. Nedbám. Len povedz, čo mám robiť. Brána sa ti otvára. Pojďte. A počkaj, bratov, kým sa vráte. Vyšla dievčina na najvyššiu väžu skleného zámku a na všetky strany sa obzerá, či sa jej bratia nevracajú. Ten sa tu zrazu obloha zatiahne, ako by sa slnce za čierny mrak skrylo a toho krídla troch čiernych havranov zastreli, čo z nezrady od čiernych hôr prileteli a jeden po druhom sa do veže spúšťali. Jen čo sa jej dotkli, hneď sa na pekných mládencov premenili. Ukonaní som, bratia. A celý doráňaný. Hej, keby nám niekto večeru nachystal. A rány povymýval. Veď vám všetko urobím, čo len bude treba. Kto si? Ako si sa sem dostala? Počo si prišla? Som vaša sestra. A prišla som vás vyslobodiť. Ty, že si naša sestra? Keď sme odlietali, našu sestru práve z krstu priniesli. A ty si krásna dievčina. Prečo by nemohla byť? Od toho nešťastného dňa už veľa času uplynulo. Ak si naša sestra, musíš mať zlatý pramienok vlasov. A či nemám? Má! Má! Má! Má! Vítaj, sestrička. Ako sa má naša mať? Diev si oči za vami nevyplakala. A žialiť neprestane, kým sa domov nenavrátiť. Veľmi sme jej ubližovali. A zaslúžili sme si, čo nás postihlo. Jenže... Sotva sa nás niekedy dočka. Slúbila som jej... Že čokoľvek podstúpim pre vašu záchranu. Nie sme hodní, aby si za nás takú pokutu vzala. Keď som sa dostala až k vám a toľko vystála, preko mi ostatné? Tak teda počúvaj. Kto nás chce vyslobodiť, nesmie za sedem rokov, sedem mesiacov, sedem týždňov a sedem dní slovka prehovoriť, hoci by ho štvrtili. Ak len slovko prerečieš, všetko bolo darmo. A my zostaneme na večné časy zakliaty. Je to ťažké. Ale ja sa na to predsa len podoberiem. Zavete ma niekde do samoty, aby ma nikto nenašiel. Ako vidno, tvoj úmysel je pevný, sestrička. A my, čo je v našej moci, budeme ti pomáhať. Dáme ti tri pierka zo svojich krídel, keď ti bude najťažšie. Pošúchaj medzi prstami jedno z nich A komu to Pierko patrilo, ten priletí do tvojej blízkosti Ráno ju bratia vzali na krídla A odniesli do hustej hory k jednej studničke do hrubizného buka vydovali dieru, kde sa mohla uchýliť nečasom a divou zverou. Všelijakými zelinami, korienkami a plodinami sa živila. A tam, ukrytá pred svetom, šťastlivo prežila tri roky. Až raz... Vaša jasnosť! Si zacítili stopu. Veď už je na čase. Celý deň týmito pustými horami blúdime a ešte sme živého tvora nestretli. Vysvedli sme i vyhľadli. Mm. Pečienka s dúškom studenej vody vy dobre padla. Dírajte sa vaša jasnosť. Jedno prianie sa vám usplnilo. Prameň a v ňom šíra voda ani kryštáň. A? No, Dolu skoní. Občerstvíme sa. Ešte keby nám tak teda dáka srnka do oka padla. sa pozri, sluha, prečo tie psi na ten buk tak dorážajú? Pane, pane je tu najkrajšia srnka, akú som kedy videl. A kdeže je? V tomto buku sa ukryla. Veď srnka nie je líška, ukáž. Dievča, krásne dievča. Nože jej pomôžte vona. Kde si sa tu vzala, krásne stvorenie? Odpoveď. hovorí s tebou sám najjasnejší kráľ. Nebodajú naše psy vyľakali. Možno, že je nemá. Nech je akokolvek. Nenechám ju tu. Zbrojnoši, sadajte na kone. Vraciame sa do zámku. si sa im poľovačka zle vydarila? Alebo až veľmi dobre. Rada, dívajte sa, mamo. Králi, tak ho pred sebou v sedle nesie. Čaučisko! A aké krásne! A veruje to tak. tu si privádza a ja ostanem na ocov! Nerev mi tu! Neboj sa, nájdeme spôsob, ako ju od kráľa otrhnúť. <skrý> Slzy si poutieraj a pekne sa usmievaj. Ideme kráľa a jeho hosta privítať. <skrý> Mali sme šťastie. Na miesto srnky sme hľad toto krásne stvorenie v pustej hore ulovili. Aha. naozaj si mal šťastie, kráľu. <gry> Vitaj, krásavica. A čo nič nevraví? Varie nemá. Keď sa uspokojí, hádam i reč sa jej vráti. Aha. Tu ti ju dávam do opatery, komorná. A tvoja céra nech jej robí spoločničku. Vykúpte ju, zlaté vlasy jej učešte a keď si odpočinie, vyobliekajte ju do najkrajších šiat, aby sa jej nejaká kráľovná pod somkom nemohla rovnať. Aj tak bolo. Hoci mlčala ako ryba, kráľ z nej oka spustiť nemohol a onedlho dal svadbu vystrojiť. Ale ona ani pri sobáši slovka nepreriekla, len hlavou prikývla, že kráľa ľúbi a do smrti mu verná ostane. Ale ich šťastie netrvalo dlho. Vaša jasnosť, prečo nás rušíš? Nevidíš, že s kráľovnou raňajkujeme? Vaša jasnosť, prišiel posol spolnočnej krajiny a hodil mezi brány krvavý meč. To znamená že sa nám prichodí do vojny hotoviť. Prikazujem zbrojnošom, aby dobre nabrúsili meče. Choď! Počula si, moja drahá, práve teraz ťa to musím nechať, keď sa ti má narodiť dieťatko. Komorná! Čo si želáš, kráľu? Kým budem preč? O kráľovnú sa budeš starať ako o vlastné oči. A o všetkom, čo sa tu bude diať, mi po poslovi pošleš správu. Spoľahni sa, panie. My sa s dcérou o kráľovnú dobre postaráme. Mamo, už je na svete? Už. A čo sa jej narodilo? Syn, ukážte. So zlatými vlasmi a zlatou hviezdou na čele. Keď ho kráľ uvidí, bude ju mať ešte radšej. Nikdy to dieťa neuvidí. A čo s ním spravíme? Vyhodíme oknom. Nech ho voda pohltí Prečo to pred ňou vravíte? Nevidíte, ako vypliešťa okále? <laughs> Nech. Aj tak to nemôže nikomu povedať. A namiesto syna jej do postele dáme šteňa. <laughs> Nech kráľ vie, akú posorku si vzal za ženu. <laughs> Otváraj okno. Pierko, Pierko, kde ťa mám? Nech ťa v prstoch pošúcham. Bratia, bratia, pomáhajte. Chlapcovi zahynúť nedajte. Mamo, taký Havran priletel pod oblok. Priletel ako na zavolanie. Nech si to chlap čaračej Havran vezme a v hore rozďobe. Voda by ho mohla vyvrhnúť. prišlo posolstvo zo zámku konečne a za kou zvestou prichádza je to chlapec, dievčatko no čo mlčíš ani jedno ani druhé a čo potom odpuste vaša milosť kráľovná vám povila šteniatko šteniatko Myslel som, že naše víťazstvo nad kráľom polnočnej krajiny oslávime spolu s narodením syna. A ona ma takto potešila. Nedívaj sa na mňa tak smutno, žena moja. Nech sa už čokoľvek stalo, aj tak ťa neprestáva mať rád. Vyhnať by si ju mal kráľu. Veď je to pozorka. V pustej hore si našiel pod istým dceru vlkodlaka. Čo iné sa od takej dá čakať? Neubližuj jej komorná. Nie je ona taká, za ju máš. Vo svete sa všeli všeličo zlé prihodí, ale raz sa všetko na dobré obráti. Však žena moja utešená. Len by si sa znovu nesklamal. Počase musel král zase do vojny, lebo zo západnej krajiny veľké vojsko vytialo proti nemu. Kráľovnej sa znovu narodil syn zo so zlatou hviezdou. Ale keď sa kráľ vrátil z víťazného boja, našiel pri nej mačiatko, ktoré jej komorná podvrhla na miesto chlapčeka. A toho tiež hodila Havranovi, čo práve preletel pod okno. Nevravela som ti, kráľu. Je to posorka. A posorku, ako prikazuje zákon, treba zmárniť. Lebo kým bude žiť, potomka sa nedočkáš keď si však vezmeš moju dielku. Pozri jej do očí. Taký pohľad nemôže mať céra vlkodlaka. To sa len tak pretvaruje, aby ti ešte viac trápenia privodila. Neverím ti, komorná, ale ak sa to stane do tretice, dávam ti svoje kráľovské slovo, že bude po tvojom. Mamo, čo sa jej zase narodilo? Diuča. So zlatými vlasmi a zlatou hviezdou na čele. Ukážte. Joj, je ešte krajšie ako jej bratia. Aj to hodíme Havranovi? No čo iné, ak chceš byť kráľovou ženou? Keby to král vedel, ten by nám dal. Nikdy sa o tom nedozvie. A keď sa vráti aj z tejto vojny domov, Nájde pri žene na miesto cery trúchle drevo. Trúchle drevo. Teraz už naozaj uverí, že je to bosorka. Ale vás, mamo, nejaká bosorka neprevýši. <truhle> A nerehoť sa otvárajú už aj oblok. Treba ho čím skôr odpratať. Pierko, pierko, kde ťa mám? Nech ťa v prstoch pošúcham. Bratia, bratia, pomáhajte. Cérke zahynúť nedajte. A ah, mamo. Havran. Ako by vedel, čo ideme robiť. Netáraj. Vždy tu dáky obletuje. A ty, avrán Naozaj toto trúchle drevo povila miesto dieťaťa? Moja dcéra je svetkom. Teraz je už nad slomko jasné, že je to dcéra vlkodlaka. Nechce sa mi stále veriť. Dal si svoje kráľovské slovo, že ak to tretice... Nepripomínaj mi moje kráľovské slovo. Keď som ho dal, nuž ho aj splním. Nech teda stráže odvedú kráľovnú pred sudcov aby ju odsúdili ako bosorko. Ach, ty moja krásna, nešťastná žena. Veruže nešťastnica. Za bosoráctvo bol len jediný trest. Trest smrti od Katovej Sekery. A ona, úbožiatko, aby bratov vyslobodila, ani slovko nepreriekla na svoju obranu a odovzdanie v šírom poli predstúpila predkata. A ten už len čakal na znamenie od kráľa. Moja drahá, máš poslednú možnosť povedať niečo na svoju obranu. Alebo vyslovu ľútosť, a keď ani toto nie, požiadaj aspoň o milosť a všetko ti bude odpustené. Mlčí. Mlčí ako hrob. Kat, konaj svoju robotu. je, čo sa to tie? Nebo potenieľo. Čierny Havrán, ľudíte, čierny stoj! A ty, kráľu, tu máš tohto pekného chlapčeka a povaruj si ho. Dívajte sa, ľudia. Chlapec so zlatými vlasmi a zlatou hviezdou na čele. Krásy ho hral sa s ním, hral. Mamo, vedie to ten chlapec, čo sme ho vyhodili oknom? Robte dačo. Tvoja milosť, Kat čaká. Na zábavku bude čas aj potom. Ah, máš pravdu. Kat! Kat! Kat! Kat! Hop, stoj! A ty, kráľu, tu máš ešte jedného chlapca. A povaruj si ho. Ľudia, veď tí chlapci sú si na vlás podobní. Utešené deti, dívajte sa ako sa ku kráľovi túlia. Kráľu, nie času na zábavky. Kate, do roboty! Hop, Kate, stoj! A ty, sestra, povaruj si A Avrav, práve uplynulo 7 rokov. Sedem mesiacov, sedem týždňov a sedem dní. Vráv, žena moja, čie sú tie prekrásne deti? Naše, môj kráľovský manžel. Tvoje a moje. Žena moja najdrahšia, odpust mi, ak môžeš. Mamo. Veď tie havrany sa na mládencov premenili. Jož zle je dievka moja. Vytraďme sa voľak čím skôr. Aký krásny mládenci. Veď ty sa na kráľovnu ponáša. Na, na, na. Bratia moji, bratia, vďaka vám. My ti ďakujeme, sestra naša milá, že si z nás kliadbu Počúvaj, muž môj. Kvôli ním som mlčala až po Malčala som, keď mi komorná s dcerou deti brali. Keď mi miesto nich do postele šteniatko, mačiatko a drevo dávali. Aj vtedy, keď si ma, ty môj najmilší, do rúk kata vydal. Ale všetko je už, chvala Bohu, za nami. Do smrti si neodpustím, že som sa dal o tej Ježibaby oklamať. Komorná i s Stúpajte pred kráľa. Milosť! Milost kráľu, zľutuj sa! Chceli újsť pred zaslúženým trestom. Kráľovský švagre, tu ich máš a súdi ich spravodlivo. Zmiluj sa nad nami, kráľu! A vy ste sa nad mojou nevinnou ženou a jej deťmi zľutovali? Povedz, moja milá kráľovná, aký trest si tieto ukrutnice zaslúžia? Keď som na sklenom zámku prosila za svojich zhavranilých bratov, Havran kráľ mi povedal. Veľký hriech, veľký trest. A museli svoje veľké previnenia dobrými skutkami vyvážiť. Najprv Havranie deti kantrili a potom mladé Havrany strážili. Havran kráľ by hádam prijal ďalšie dve varovkyne. Správne! Správne! správne. Havran kráľ, ako vidím, prišiel si si po ne. Správne pravíš, správne. Tak si ich ber. Spravne, správne, správne, Havran kráľ odlieta a za ním dve <laughs> Zabránili ti, ponad misky brány a za ním dve brany. Kdeže brány, kdeže? Do vysokej veže. Do vysokej veže? Na sklený zámok, strážiť deťom spá! A všetci o tých čias žili spokojne, kým nepomreli.